Haggai Kapittel 1 I Kong Dereios andre år i den sjette måneden, på den første dagen i måneden, kom Jehovas ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, Judas stattholder, og til Josva, Jehoshaddaks sønn, øverstepresten, og det lød. «Dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt. Dette folket har sagt, «Tiden er ikke kommet», Tiden for Jehovas hus til at det skal bygges. Og Jehovas ord fortsatt å komme ved profeten Haggai, og det lød, «Er det tid for dere selv til å bo i deres panelte hus, men dette hus ligger øde?» Og nå, dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt, «Rett deres hjerte mot deres veier. Dere har sådd mye, men det lite som bringes inn. En spiser, men blir ikke mett. En drikker, men ikke nok til å bli beruset. En tar på sig klær, men ingen blir varm, og leiekaren lar seg leie for en hullet pung. Dette er hva herstyrkeres Jehova har sagt, rett deres hjerte mot deres veier. Gå opp til fjellet, og dere skal hente tømmer, og bygg huset, så jeg kan finne behagene, og så jeg kan bli herliggjort, har Jehova sagt. En har forventet mye, men se, det var bare litt, og dere har brakt inn i huset, og jeg blåste på det. Av hvilken grunn, lyder herstyrkenes Jehovas utsangen. På grunn av mitt hus, som ligger øde, mens dere har det travelt, vær med sitt eget hus. Derfor har himlen over dere holdt sin dugg tilbake, og jorden har holdt sin grøde tilbake. Og jeg har fortsatt å kalle på tørke over jorden, og over fjellene, og over korene, og over den nye vinen, og over oljen, og over det jorden har frambrakt, og over mennesker, og over husdyr, og over alt hendene har slitt med. Og Serubabel, Sjealtils sønn, och Josva, Jehoshaddaks sønn, øverstepresten, og alle de som var igjen av folket, begynte å lytte til Jehovas sin Guds røst, og til profeten Haggais ord, ettersom Jehova deres Gud hadde sendt ham, og folket begynte å frykte for Jehova. Og Haggai, Jehovas sendebud, talte videre til folket, i samsvar med sendebudets oppdrag fra Jehova, i han sa, «Jeg er med dere», lyder Jehovas utsangen. Og Jehova vakte så ånden i Serubabel, Sjaltiel sønn, Judas stattholder, og ånden i Josva, Jehoshadaks sønn, øverstepresten, og onden i alle dem som var igjen av folket. Og de begynte å komme in og utføre arbeid i herstyrkenes Jehovas, deres Guds hus. Det var på den 24. dagen i den sjette måneden i kong Darius andre år.